Починають труситися ще дужче, ховаєш їх під стіл, але це помічає поташ і запитливо киває головою, мовляв, що трапилося. Поглядом заспокоюєш його. У цей час один із нових людей, що має звичку говорити надто голосно, коли між процесом говоріння і криком важко помітити межі, звертає увагу присутніх на посилену увагу до політичної ситуації республіканців не згадувати. Чому? Вони ж з нами. Він нахиляється до тебе і на вухо шепоче, що буквально сьогодні поступила директива зверху, що там не все гаразд. А тому треба все заморозити, ніяк не реагувати на цих дебілів, а лише спостерігати і чекати подальших вказівок. «Я наступний». Те, що виняє Мін Назарович, тебе так просто не відпустить, знаєш точно, певно, тобі багато чого відомо зайвого, і старий про це завжди пам'ятає. Зненацька виникає думка, що сиво голови навіть підозрює про твій психологічний стан і про її думки цієї миті, від чого по шкірі знову починають бігати мурашки. А може це тільки мій страх, говорить що мені відомо багато зайвого, а насправді думки мають здатність передбачувати найгірше. Хоча про це останнім часом намагаюся не думати, але вона само жевріє у свідомості. Наче личих мис піддувається вітром твоїм неспокоєм, найганебніше те, що в разі небезпеки, в разі безвихідної ситуації навіть не буде де сховатися. Тут знайдуть, вдома також. Один з нових людей вимагає від журналістів удвічі більшу норму матеріалів, аніж було раніше. Каже, що особисто буде контролювати кожного, що такої шараги, яка в цій газеті була раніше, вже не буде. Страх перед незнаним, у якому згубилися Валерія і мер, зростає і надалі, і відчуваєш, як мокріє спина. Без сумніву між тобою і старим, між старим і цим раптовим зникненням знайомих, з якими недавно говорив, бачив перед собою, криється велика таємниця. До тебе раз по раз ще пробивається розмова, неприємні слова нових людей. Це стає настільки нестерпним, що ти виходиш з приміщення, нікому нічого не кажучи. Тебе підштовхує нестрибне бажання бути самому, залишитися наодинці зі своїми тривогами. Згадуєш Марту, і тобі хочеться її бачити. У неї деколи бувають біблійні чисті очі, особливо тоді, коли вона не думає про свої тривоги, а лише любить, покірно і ніжно любить, любить усім своїм серцем, Господи, як їй зараз бракує. Відчуваєш бажання зателефонувати, але думка про те, що вона побачить таку легкодухість з твого боку, лякає і змушує викинути це з голови, хоча номер її телефону й досі крутиться у пам'ять. Від лине порятунком та заспокоєнням. Не знаєш, куди подітися, додому йти не хочеться, повертатися в редакцію також. У день блокати містом не любиш, бо можна натикнутися на знайомих, які тебе не цікавлять і навіть втомлюють. Скорботна сила тягне до Марти. Навіть зупиняєшся, міркуючи, іти чи не йти. А якщо вона блефує? Думка про це в тебе викликає посмішку, бо якщо до неї в такому випадку й піти, то дурнішого положення для себе придумати годі. Звичайно, такі стосунки, які склалися між вами, довго тривати не можуть. Марта не в тому віці, щоб чекати і безуспішно надіятися. Звичайно, треба стосовно неї щось кардинально вирішувати. Але, йо мо -йо, тільки не сьогодні. Бо сьогодні ти на грані психічного зриву. Знову на хамиші змусиш страждати і плакати. Завтра тільки завтра.